Път, истина и живот Беседа от учителя Държана пред Общи Окултен клас на 7 октомври 1936 година Добрата молитва Кои са основните положения на миналата лекция? Един брат ги изложи сега ми кажете, защо противоречието за едного не е противоречие за другиго. Вземете една детска дреха, не представлява противоречие за самото дете. Но ако един възрастен човек иска да облече тая дреха, ще се намери в противоречие. Има ли нещо лошо? Няма нищо лошо. Това е едно несъответствие, че малката дреха на малкото дете не може да стане дреха на възрастния. Това е едно механично изяснение. Някой път ние виждаме, че някои неща са лоши. Не е лошо, но то е едно несъответствие. Има нещо лошо в света. Например, Заболите зъб. От какво проистича това? Някой път присъствието на някой елемент образува болка, а отсъствието на някои неща пак става причина за болка. Присъствието на някой елемент става причина да се появи радост и да си здрав. А пък отсъствието на някой елемент може да роди болест. Това, което наричат хранителни вещества. Хранителните вещества не са изучени още. Сега съвременната наука казва, че кислородът поддържа горенето. Та е повидимо. Но кислородът е само проводник, а горенето иде от другаде. Сега няма какво да спорим. Проводник е кислородът. И като знаем този проводник, ще знаем, че той води другото, което не знаем. И ще знаем, че това, което иде чрез кислорода, поддържа горението. Сега всеки един човек на Земята е един елемент. Има известни хора, които като дойдат при тебе, веднага ще произведат в тебе горение. Сега изучавайте нещата като ученици. Вземете един елемент. Младата мума е елемент. Мумата в дадения случай е кислород. Тя като дойде при един момък, който е водород, тя ще произведе в него веднага повишение на температурата. Можете да констатирате това на физическото поле. Измерете температурата му преди тя да е дошла и след нейното идване. Кислородът значи е повишил температурата му. Сега това са научни работи. Ще каже някой. Как ще повиши? Може ли една момата повиши температурата? Повишава, повишава, той става по-пърга. Сега тия, които изучават насекомите, виждат какво е движението им при обикновената температура. Колкото се повишава температурата, увеличава се и движението им. И обратното, това е до известна граница. Колкото по-голяма температура има човек, толкова той е по пъргъв Някой, който няма температура, е студен, не се движи, индиферентен е, няма идеал. При индиферентния турете е младата мума, кислородът, и веднага той ще стане друг. Сега питам. Всичкото това, което младата мума произвежда в младия момък, в мумата ли е? Момата ли го произвежда? Тя даже някой път не подозира това, което произвежда. Той гори очите в тях страни, но тя не подозира. Но тя е станала причина за повишение на температурата му. Тя е станала причина той да гори. Тогава се събират майка му, баща му и се питат какво да се прави. Той казва, «Изгори изгориме. изгори ме. Сега, като се разисква за тия работи, вие имате съвсем повърхностно разбиране. Казвате, «Той се е влюбил, тича по дирей." «Как няма да тича? Ще тичеш и оттатък ще минеш». Аз веднъж забелязах един съмеделец, Впрегнал каруцата с колни кара бързо. Тичат конете му. И от една краба и тя тича. Карутата тича и крабата тича подире Гледам, тя не е вързана. Не съм видял краба да тича така подир каруца. Направи ми впечатление. Обърнах се. Видях, че телето на крабата е вътре в каруцата. И тя горката тича, тича и реве, мучи подире му. Сега някой ще каже. Празна работа е това. Има нещо, което свързва тая крава с телето. А във този човек взел телето и кравата върви. Инак да я върши с въжето няма да върви има нещо, което е запалило кравата и тя тича от подир. Такова е положението на младата мума и на младия момък. Момата е телето. Ние трябва да говорим на един разбран език. Да знаеш каква сила действа, какъв проводник са момъкът и момата, да имаш едно правилно понятие за онова, което е Онова, което заставя човека да тича, то е извън самия човек. То не е в този човек, когато ние виждаме на земята. Някой път ще забележите, че сте в тялото си, а някой път като че сте извън тялото. Апостол Павел казва, не зная дали бях в тялото или извън тялото. И в неразбирането се раждат ред противоречия. Онзи, който знае да се справя с огъня, огънят ще има едно отношение към него. Онзи, който не знае как да се справя, огънят ще го изгори. Има един огън, който гори, а има един огън, който не гори. Изгарянето седи по това неестествено положение, което хората се намират. Тая мома, след като стане на 40, 50, 60 години, тя изгубва своята сила. Тая мома, която е повишавала температурата на този млад момък, като стане на 70, 80 години, никак не повишава температурата на момък. Значи, изменила се е вече. Старата баба същата ли е? Не е същата. Има останало нещо в нея същото. Тя казва, сърцето съм млада. Сърцето и е младо. Но както сега си изявява, оная мисъл я няма. Като мума тя е мислила за едно, а пък сега за съвсем други работи мисли. Тога се мислила как да намери някой момък. А пък сега мисли как ще я погребат, дали ще има пари, дали ще поливат гроба и после като умре, къде ще отиде. Казвате. Говори ни за небето, какво е там. Как се говори за небето? Какво нещо е небето? Казвате. Кажи ни за добрия живот. Как ще говоря за добрия живот, ако не сте го опитали? Ако този живот не функционира вътре в вас? Сега тази линия, която съм начертал, А, Б, ако е еднакво тънка, значи тия сили действат равномерно. Чрез тая линия вие можете да изпитате характера на човека. Вземете един косъм на жена или на мъж. Ако пръстите ви са чувствителни, прекарайте пръстите си по косама, и вие ще знаете какъв е характера на човека. Ако този косъм е гладък, това вече определя характера на човек. На някой човек, на когото характерът е бамбашка, ще видите, че и косъмът му е бамбашка. Какъвто е човекът, такъв е и косъмът. Той показва уния основни черти, които човекът има. Но сега да кажем, че тая линия в своята част кама се разширява. На какво ще го отдадете? Ако носът на човека отгоре е тесен, а отдолу се разширява, какво показва това? Показва, че това разширение има повече енергия. Уния хора, на които носът е по-широк, те имат повече енергия. Те са енергични, пъргави, в тях има живот. А пък уния, на които носът е тънък и тесен, те нямат този живот. Те мислят, но една такава енергия няма от тях. Вие казвате, какво означава носът? Ще излучаваш своя нос, ще пипаш носа си. Ако видите, че носът ви е широк, имате енергия. Ако започне да се стеснява носът ви долу, намалява се енергията ви. Какво ще правите? За да се стесни но съдви, вие най-първо не мислите право, не чувствате право и не действате право. Ще почнеш да мислиш право, да чувстваш право и да действаш право. И ще почне да се разширява но ви. Сила е складирана в него. Вие като нямате наука, и учени, и професори има, които не знаят какво означава носът. Природата заставя човека. Ти седиш и си хващаш носа и не знаеш защо. Ощо отвътре е някаква слиз, някакво вещество трябва да излезе и хванеш носа си. Ако природата не те накара да правиш това, ще ти се случи най-голямото нещастие, защото си намислил да направиш нещо, което не е разумно. Тога ще опънеш носа си и ще почнеш да мислиш право. Или ще се хванеш за охото или за носа си, или ще се наведеш в някоя посока, или ще клекнеш. Или ще си подвижиш пръстите, ще направиш някое движение и според това движение ще ти дойде една мисъл, ще дойде едно правилно решение. Ако клякането ти е правилно, то и мисълта ти, чувството ти и постъпката ти ще бъдат правилни. В това движение има разумност. Някой ще каже. Аз мога да правя каквото искам. Ти можеш да правиш каквото искаш, никой не може да ти забрани, но още знаеш, че всяко движение, всяко мръдване ще произведе един микроскопичен резултат. И, щом движението е добро, ти можеш да бъдеш сигурен в резултата. Дойде при мен една млада мума, която оболетуваше. Казах и, Ще ти дам един метод да се лекуваш И не очаквай големи резултати Ако приложиш този метод, след година ще дойде едно микроскопическо подобрение на здравето ти И щом то дойде, то законът вече сам работи по-нататък Има хора, които треска ги хваща през ден. Тресе ги през ден. Щом мине треската, температурата, в тебе се заражда едно желание да ядеш. Заражда се глад. Тая треска, която те кара да ядеш, тя отива с месеци, две-три години. На другия ден след треската се наядат. На третия ден пак те втриса. Пак минава треската. Пак ядеш и тъй нататък. Ще кажеш, от какво проистича това? Съвсем други е характерът на този глад не яш нищо повече. Опитай се малко да постиш. С този глад и с това ядене ти поддържаш треската. После някои болести и някои болезнени състояние не идват така изведнъж? Болестта започва да идва малко по малко, като едно неестествено състояние и накрая се появява болката. Ти мислиш, че като дойде лекар и като даде лекарство, болестта ще си отиде. Най-новите изследвания показват, че болестта ще я повърнеш по същия начин назад. Има лекари и магнетизатори, които лекуват с ръцете си. Той ще направи известни магнетически паси и ако ти си страдал от хроническа болест от 10-15 години, болестта ще се глуши. Ти имаш силна криза. Като минеш нея, после ще дойде втора криза, тя ще бъде малко по-слаба. После могат да минат хиляда кризи. После ще дойде най-малката криза, и болестта ще си излезе. Този закон навсякъде съществува. Вие не можете да поправите живота си изведнъж и не можете и да го развалите изведнъж. Така казвам. Когато работите във всичките направления, започнете с малките работи. Тях да освоите. Нещо, което знаеш, положително да го разбираш, а не да мислиш, че го разбираш. Например, как ще произнесеш думата «благост»? Оние, които са създали азбуката, не е външния знак, но това, което трябва да изкажеш, те са били много умни. Те са разбирали природата. Първите хора, които създадоха езика, те са гении от първа степен. Сегашните хора, колкото и да са учени, не могат да се сравняват с тях. Чудни са съвременните хора, като казват, че ние съвременните скоро сме по-умни, отколкото първите хора. То е възможно само в този смисъл. Един гранчар, като прави гранци, Първите му глънци няма да бъдат толкова хубави, те са по-прости. И постепенно той ще ги прави по-хубави и по-хубави и последните гарнета ще бъдат най-хубавите. Същото е и за художника. Първите му произведения, колкото и да бъде той гениален, ще бъдат посредствени. А пък после, след 10-15 години, той ще нарисува... Най-хубавите си картини. Та сега тия хора, които съществуват на Земята, зависи от коя възраст са. Тия художници са направили това гърне, но зависи от коя възраст е. Ти си картина, направена от художник, но всички картини не са направени от художника едновременно, и нямат еднаква цена. Ти казваш, Господ направил човек. Изведнъж даваш един замах, че как като те е направил Господ, ти си в това състояние. Ти може да си едно копие. Аз говоря за тялото. Тялото може да е едно копие. И тялото трябва да се подобри. Вие, които нямате начин за наблюдение, не сте наблюдавали. Не сте посветили 3-4 години да изучавате тялото, да видите къде се крие тайната на човека. Като погледнеш челото на човека, да видиш дали е търпелив или не. Дали е талантлив или не. Дали е музикален или не. Дали е умен или не? Той може да се показва, че е търпелив, но ако няма този център на челото, той не може да прояви търпението. А при друг началото челото има едно място издадено. И той е търпелив. Съобразителен. Някой казва, аз го нямам. Можеш да го имаш. Вземете сега и погледнете чертежа, който съм направил. Какво е това състояние? Това е една влъбната паница. Тая паница не можем ли да я направим изпъкнала? Можем. Ако направиш влъбнатата страна на изпъкнала навън, тога си изпъкналата страна ще стане влъбната. Когато нещата ги направиш изпъкнали, то други ще станат влъбнати и обратно. Сега вие психологически не можете да схванете какво е отношението на една изпътнала повърхност и на една влъбната. Или какво е положението на едно влъбнато и на едно изпъкнало състояние на човека. Едно длъбнато и едно изпъкнало състояние на човека се различават. В длъбнатите неща винаги ще намериш нещо за ядене и за пиене, вода, всичко. А пък в изпъкналите неща има суша. Ако искаш нещата да бъдат сухи, търси изпъкналите неща. Там няма влага. Във въвнатите места нещата са влажни и гният, а пък в изпъкналите места няма гниене, има изсъхване. При възпитанието вие искате да измените себе си и казвате Аз ще се помоля на Господа. Ти си станал влажен. Можеш да се простудиш? Господ ти казва Стани изпъкнал. Тори изпътналото на себе си и веднага ще настъпи суша. Нямам разположение сега, как ще направя той нещо изпътнало. Какъв е законът на смирението? Как да се смири човек? Какво е състоянието му? Той трябва да се вдръбне, да стане паница. Та хората, тая паница да я употребяват за ядене. Щом станеш паница, хората да турят лъжицата си в нея. Ти ще изучаваш характера на всички хора. Този богатия човек няма да подозира, че ти си смирената паница. Той всичко ще тори вътре. Ще я хваща с ръцете си и ще му е приятно и ти ще го изучаваш. Сега вие обхода трябва да имате. Сега искаш да се запознаеш с някой човек. Има бедни хора, които спъват своя прогрес. Те са крайно любопитни и наблюдателни, но не знаят как да наблюдават. И като влезат и погледнат, те произвеждат такова впечатление, че този господар усеща, че онзи иска нещо и се събира в себе си. Онзи не го предразполага. Та има известно място в човешката глава, че ако някой тури двата си пръста на това място и ги отпусне, ти ще бягаш така, като че отзад те гонят сто мечки. Учителят посочва центъра на страха върху главата, странично върху главата. Войниците като кажат «Кавалерия, неприятелят, иде!» и всички бягат. А никаква кавалерия няма. Тая област това произвежда. Центърът на страха е отстрани на главата. Като бутнат някой център на главата ти, ти се докачаш. Като бутнат друг център на главата ти, ти мислиш. При друг център ставаш смирен. Тия състояния не са още истински състояния. Някой път мислиш, то не е още истинско състояние. Истинско състояние, когато страхът не може да ти действа. Ти можеш да знаеш, че страхът може да те излъже. Не че не трябва да го вземаш под внимание, но ще научиш езика на страха. Ако този страх ти казва нещо вярно, ще го приемеш. Но някой път не показва вярно. Ще извика: "Вълкиде" Няма никакъв вълк. Ще извика Куче иде! А няма никакво куче. Той е лъжливият език на страха. Извикват Хайдути да, А няма никакви хайдути. Какво ти говори, например, стежено любието? Някой път той ти казва сега ще ти донеса 20-30 лева. Нищо не ти донася. Той е лъжлив език. Трябва да научиш езика на стяжено любието. Най-първо научи как започва от теб гордостта. Ти седиш и мислиш, че хората не те обичат. Не е лошо това. Но трябва да изучаваш езика на човешката гордост. Виж в тебе има ли нещо, с което ти се повдигаш? Гордостта повдига човек. Трябва да се повдигне човек. За да излезеш из кълта и с влагата и с водата, все трябва да дойде гордостта и ще излезеш навън. Ще се повдигнеш. Гордостта е извършила най-хубавите работи в животинското царство. Гордостта е най високият морал на животните. Най-високият морал, който животните са създали, това е гордостта. У животните има гордост, която не може да си представите дори. Кучето, като тръгне, дигне си опашката, има гордост. Гордостта на животните едва съставлява основа на човешката справедливост. В гордостта има един подтик за справедливост. От гордостта трябва да влезеш в справедливостта. Ти не можеш да се справиш със своята гордост, ако не разбираш справедливостта. За да моделираш човешката гордост, Изисква се да и туриш малко страх. Ти за да възпиташ горделивия човек, за да възпиташ един горделив човек, трябва да го обичаш. Горделивия човек мисли. Той много мисли за себе си, но в него има и доста знания. Всички нещастия, които идват в света, показват, че има една неестественост. Ти си и повече страхлив отколкото трябва. Ти си повече горделив, отколкото трябва. Ти си станал повече милостив, отколкото трябва. А пък някой път може да си станал и по-малко, отколкото трябва. Има една норма, при която човек никога не съжалява. Да знаеш да пази своето достоинство и достоинството, на другите. Младият, като дойде един стар човек, да стане и да му даде мястото си. Това е разбрано достоинство. Достоинството зависи от честолюбието на човека. Юпитер още не е там в достоинството на човека. Достоинството зависи от разбирането. Ти искаш да бъдеш достоен. С любов не можеш да станеш достоен. И любовта трябва да мине през проводника на гордостта. Гордостта не е толкова лошо чувство, за да произведе в човека онова състояние на достоинство. Що мине любовта през гордостта, ти вече разбираш какво нещо е достоинството. Значи удостоил си се. Значи си един човек, който в съзнанието си може да възприеме знанието. Онова, което ще му даде, може да го цени. Трябва да се пазите, като се сближавате. Една млада сестра ми каза: Иде ми да бягам. Като се сближите, вие се обесценявате. Обесценяването от какво става? Най-първо ти цениш един човек и после, като се запознаеш с него, обесцениш го. Първоначално защо си го оценил и втория път защо не го оценяваш? Вие обесценявате не само хората, но обесценявате и духовите, които ви помагат. Обесценявате и Божията благост. Казваш, Господ ме е забравил. Ти туряш това, което не е. Ако те е забравил Господ, размишлявал ли си, кои са причините, за да те забрави някой? Аз вземам думата в обикновен смисъл. Някой път сме засегнати. Нямаме малките блага, които са ни необходими. Казваш. Забравил ме е Господ. Ти си болен и нито глас, нито слишание. Помолете се. Все таки като се помолиш, едно микроскопическо подобрение ще има. Можеш да направиш опит. Болите зъл. Нищо не му тури. Помоли се вечерта. Болката няма да престане, но сутринта като станеш ще видиш, че на половината ще те боли. И като измериш температурата си инструмент, ще видиш, че топлината се е намалила. Всяка болест произвежда анормално горение. При тия болести, които се зараждат в човека, има малки астрални същества, които влизат в човека и го ядат, както червиите ядат дърветата. Дойдат в зъба и го ядат. И ако разгледате, ще видите, че те са малки червейчета. Китаецът бръкне в ти и извади някои червей от остатъти, че трябва да има знание. Набъркате с пръстите си и ги изкарате. Колко ви струва знанието? Вие се оплаквате. Доста оплаквания. Знание ви трябва. Ти си беден. Заслужаваш го. Ти си достоен да бъдеш беден. Нече е наказание. Достоен си. Защото Господ те опитва доколко си търпелив и умен. Иска да те оцени. После те прави богат. Той е една привилегия. Но ако не разбираш сиромашията, не можеш да разбереш и богатството. Какво ще разбереш от сиромашията? Представи си, че всички са те оставили и ти си сам. Никой няма при тебе. То е едно лъжливо понятие, че никой няма при тебе. При тебе тога си има повече хора, отколкото ти мислиш. Ако живите хора ги няма, то всички умрели хора са при тебе. И нещо ще ти каже, не бой се, тая работа ще се уреди. Сега към предмета. Към научния предмет. Минавате и ще минете през опитности. Някои ще минат през малки опитности, а някои ще минат през много големи опитности. Ще дойдат известни изпитания. Те са дадени. Вие сте в школата вътре. Целият свят е в Божествената школа и на всеки човек е даден известен предмет за проучване. На тебе не е даден предмета сиромашията да го изучиш. От какво произлиза тя? Кои са добрите и лошите страни на сиромашията? Има една сиромашия, която е отлична, а друга, която е много лоша. Сиромак си, робтаеш, недоволен си. Или пък сиромак си, и си топиш хляб в вода. Разположен си, здрав си, мислиш добре. умът ти, сърцето ти функционират добре. Има прозорци на гащите ти, скъсани са. Няма нищо. В България между американците има един професор, американец, когато аз го харесах. Той и жена му бяха противоположни. Жена му беше сгръжва, а той широко сърце. Тя е докачлива и като готви, той е бутне и тя се сърди. Неколкоци на учениците той ще ги задигне и ще ги гощава, а тя в кожата си не може да се побере. Той я е дразни. Хумор имаше от него. Той всичко правеше. Влиза къщи, облечен с хубавите си парадни дрехи и взема четка и с тия дрехи почва да маже. Тя се докача. «Какво правиш?» – казва тя. Той казва. «Няма нищо, ще ги изчистя, нека да измажа стаите». Така съм. Да замажеш стаите и да изцапаш хубавите си дрехи е за предпочитане – Отколкото да пазиш дрехите си чисти и да се тревожиш отвътре. Дрехи всякога ще имаш, за външните неща не се безпокой. Защо? Докато има хора на земята, трябва да знаеш, че половината от хората мислят като теб и всеки може да ти помогне. А пък ти се обезсърчаваш, където не трябва. Половината от хората са против вас и половината са с вас. И като срещнеш някой човек, който ти е направил пакост, ще срещнеш и някой човек, който ще ти помогне. Но работата е, че като срещнеш някой лош човек, то очите ти са отворени и много си буден. И като дойде добрия, хванете дремката и ти заспиш. За мен си добрият и после пак дойде лошия. Не. След като дойде страданието, очите ти да са на четири отворени, понеже ще дойде доброто. Доброто, което иде, да не го пропуснеш. Тия неща трябва да ги проверите. Ако не ги проверите, то вашата вяра не може да се усили. Хубаво. Сега ще изучавате стиха, където Христос казва Аз съм пътят, истината и живота Аз съм пътят В този път трябва да знаеш как да постъпваш Аз съм истината Пътят е как да постъпваш, истината какво означава Ще преведеш Истината трябва да те накара да обичаш тъй, както трябва. И животът значи да мислиш. Защото животът ще те накара да мислиш. Животът не е удоволствие. Интусите мислят, че живота е голяма тежест за човек. И всички искат да се освободят от живота. Животът ще те научи да мислиш. Христос казва. Аз съм пътят истината и животът. Аз съм онзи път, който научава хората добре да постъпват. Аз съм истината, която научава хората как да обичат. Аз съм животът, който научава хората как да мислят. Аз съм пътят истината и животът. Като влезеш в този път, ще поступваш добре, ще работиш добре. А пък щом влезеш в истината, ти не можеш да стоиш индиферентен, ти всички хора ще обичаш. Това е истината. А пък щом влезеш в живота, ти ще мислиш с всички хора и от хубавото от тях ще вземеш. Тъй, изтълковани тия думи, вече имате една идея. Тъй е разбирал Христос. Но Той е турил това в иносказателен смисъл. Та казвам сега. Вие сте в школата. Някой път казвате. Какво сме научили? Той е един път. Разрешавайте най-малките изпитания, които имате, които ви се дават. Тук един брат е написал какво нещо е храносмилането. Учителят взема от масата и чете една от направените теми – службата на храносмилането. Храносмилането е само един проводник. Житото, което ние вземаме като храна, то е само един проводник на онзи и божествения живот, който ще дойде чрез житото да работи Ако вие се храните само с ябълки, ще имате един живот Ако се храните с круши, друг живот Ако се храните с боб, ще имате бобов живот Ако се храните с леща, лещов живот ако се храните с месо, вие не можете да имате онзи идеалния живот. Днес само разглеждат хранителните вещества. Не. Аз разглеждам до толкова храната, доколкото тя е проводник на живот. Кой е добрият живот? Животът е добър за мене, когато животът е проводник на божествената мисъл. Под думата живот, аз разбирам, животът да е проводник на божествената мисъл. Сега някой от вас имате нужди. Някой са млади някои са стари. Вие имате нужда от едно знание, от проводници, да влезете във връзка с Бога. Но не тъй по вашему, както разбирате. Вие трябва да виждате Бога в тия противоречия. Страх ви от змията! Престанете с този страх, регулирайте този страх. Ако не можете да бутнете една жива змия, то някоя съмръснала змия. Научете се на безстрашие, бутния. Или това, което ти е неприятно, иди побутни го иследвай го. Виж, защо ти е неприятно. Не знаеш далечната причина. Така звам. Сегашното ви знание за Бога, дръжте го. Всеки ден, ако вие не внесете в вас нещо ново, вие губите. Всеки ден трябва да внесете в себе си една нова божествена мисъл. Непременно трябва смисълта си... Да обиколите. И всеки ден едно малко божествено чувство, едно желание трябва да добиете. И всеки ден трябва да придобиете една божествена постъпка. То е обновяването на живота. Нещастието на хората от какво зависи. Преди година, две и два едини ми се оплаква. Много е смирен, казва Много е лошо положението ми Не зная какво да правя Съвсем съм обезсърчен Той идея, за да му покажа един начин да му помогна Аз го наблюдавам, казва му Ще ти помогна Той излезе навън Идва друг някой и първият му казва Махни се от тук Иди, че работи Казах му. Така не се говори. Че и аз мога така да говоря и аз бих могъл да му кажа така. Той не знае как да поступва. Гледам, бедните, като ги туриш някъде, стават надменни мен. Като дойде някой брат, може да ти е неприятен, но ще се обхождаш добре с него. Обхода трябва да имате. В сенца тук искате да се покажете. Вреди това. Ако не се обхождате добре, той ще се обиди. Някой иска вода. Можеш да кажеш, махни се от тук, нямам вода. Защо да не му кажеш тихо? Седни, ще ти услужа. Сега имам малко работа. Като не си разположен, кажи му, много съм занят, аз ще ти услужа, след малко ще ти донеса вода, седни на стола и ме почакай. Ще опиташ себе си. Някой човек, като дойде, той е пратен, Господ да те изпита чрез него, нищо повече. Всякога всички сте на изпит, и добрите и лошите те изпитват. Някой като дойде ти казва Аз те разбрах вече. Сега не искам да се критикувате. Сега вие имате един метод, който педагогически не е правилен. Не искам от тук да вземам примери. Тук има доста примери. Отлични екземпляри има. И ако ми искат от невидимия свят примери, мога да дам от тук. Някой сте много добри земпляри за небето. Трябва някого от вас да го поставим на служба. Да обидите един човек, вие сте специалисти за това. За вас е потребно знание. Потребно е за състоянието на вашия ум, за състоянието на вашето сърце. Потребно е за състоянието и на вашата воля. Вие можете да четете който и да е автор. Но тия автори, които са писали, как са писали? Например, как е писал Давид псалмите? Вие мислите, че Давид е седнал на масата, като някой писател взема перото и дращи. Не. През каква опитност сте минал той? И тога спише. Той пише и чувства човекът. Но ти казваш, аз искам да напиша нещо. Искам да напиша роман. Че как ще го напишеш? Той може да напише един хубав роман, като се ушени, като роди деца и като дойдат всичките тия опитности и ги опише. Човек да напише един верен роман. Да опише това, което е преживял? Вие всичките сте писатели. Аз ни най-малко не съжалявам, че двама души се карат. Аз се съжалявам, че те като се карат. Вие не пишете. Като се набиеш, нахукаш, като се върнеш вкъщи, къщи, напиши как си го нахукал. То си е известна правдоподобност. За да му се караш, има си повод. Той взел заем и казва, че ще ти ги върне. И после те лъжи и казва, нямам. Ти кипнеш и почваш да му четеш морал. Хубаво е. Ще му четеш всички обществени молитви. И тогава той те е убрал най-хубаво. Нали имате вяра? Някой път вътре ще дойде едно състояние, което е опасно. Едно състояние, през което светиите са минали. И вие ще минете през това състояние. Още не сте дошли до него. Ето това състояние. Свети, които 20-30 години са се подвизавали и са мислили, че са завършили вече и са мислили да отидат при хората да им говорят, после плачат и казват – отиде вече всичкото. Так му се молиш, имаш едно хубаво състояние и ще ти дойде една такава лоша мисъл на края, че всичко разваля, и казваш, откъдето иде този дявол, тогава вие приличате на турците, те имат обичай. Турцият ще се измива 10-15 минути, ще измия ушите си, ръцете си, лицето си, врата си и прочие и ще направи на намаз, молитва. Но случи се, че се отпусне. И като се отпусне, разваля се молитвата. Той ще отиде пак наново да се измива. Така знам. Докато човек дойде да се самовлада, съзнанието не всякога е будно. И разваля се молитвата. И пак ще се измие той, докато съзнанието в него якне. Всички вие трябва да вземете тия неща предвид. Вие сте в училището. Трябва да учите. Казвате. Главата ми побеля, да отида и аз на оня свят. Че на другия свят като отидеш ще те изпитват. Тук си завършил науките и там ще те изпитват. И така, като не можеш да дадеш изпит, ще останеш между небето и земята. Не те приемат в училището. Оставаш там година, две, три и после пак трябва да се върнеш назад на земята, за да се учиш и да те изпитат горе. Мислите ли, че всички, които отиват на онзи свят са прияти? Казват на едного замина. Иване, каква е работата? Остави се, не ме приеха, скъсаха ме на един предмет. Скъсали някой на един, два, три, четири предмета. Седят те и чакат. Не стойте, като отидете на онзи свят. Вие можете да отидете на онзи свят. Но няма да бъдете в училището там. Сега аз се спирам върху законите. Аз само ви насочвам върху законите. Не се спирайте върху личния живот. Какво ще мислят хората за мен? Може е да казват, че съм лош. Какво съм лош? Най-лошият човек, който ме мрази, аз мога да го накарам в 5 минути да ме обикне. Не е мъчна работа. Ще му дам една кисия с 1000-2000 английски лири стерлинги и всичката му омраза ще се стопи. Аз знам, че той има нужда, жена има, деца има, нуждаят се. Всички ще си изменят мнението за мен. Седи някой и неразположен е спрямо мен. Потупам го, назнача го на някоя висока служба в държавата, и той веднага си изменя неразположението. Някой е неразположен спрямо мен, мразиме. Аз имам красива дъщеря, дам моя. Веднага сърцето му се отвори. Ако не даваш работата, не се оправя. Може ли си извините да се оправи? Не. С извинение не става. Младата мома като дадеш, тогава всичко ще се обрави. Елемент е младата мума. Един ден пак ще го накарам да страда. Тази дъщеря, която съм му дал, ще направя да умре. И той ще я погребе. И след това аз ще я съживя и пак ще живея с нея. Пак ще си я взема. И ще се освободи от него. И той ще каже Една хубава женица имах Това е, което става в света Това е, което Бог в света прави Дава едно благо и си го взема заради опита Това са сега вътрешните страни Както светът мисли, те са прави но само с това знание на света не можете да напреднете. Вие може да знаете много, но с това знание на света не можете напред да отидете. Вие няма да отхвърляте светското знание. Ни най-малко тая опитност няма да я отхвърлите. При нея ще прибавите духовното. То е по-високо разбиране на живота. Животът е един. Едното е ниско разбиране, а другото е високо разбиране. Тога можете да намерите едно несъответствие, че съм виждал светски хора, които са много щедри, светски човек. А срещнеш някой набожен човек и искаш да ти помогне. Той е някой окултист, ще види дали е съгласно с кармата, мисли, мисли. А пък следският човек в момента изважда, услужва ти, дава ти. И разписка не взема. Казвам, той е от нашите. Всеки човек, който спонтанно прави добро, той е от нашите. А пък и да мислиш, и то не е лошо. И после, научете се да не губите ценностите. Не си изменяйте за един човек мнението. Разсъждавайте. Защото при, ако при оценката направите лъжливата оценка, той и за вас ще направят такава оценка. Ценете хората. Не бързайте да си давате мнението. За 10 дни ви давам упражнения. За 10 дена научете се да не давате никаква оценка, да не критикувате. Не да не критикувате, обективно разглеждайте живота. Разгледайте този живот, но не влагайте мисълта, че този човек нарочно е направил това. Вие не знаете дали е нарочно. Той е направил тая картина. Разгледайте му картината. Вие казвате: Ама, че е глупав човек. Рисува ли се така? При тия условия, при които той е рисувал картината, това може да се направи. Разглеждайте картината, но не се повръщайте да критикувате самия човек. Или някой човек може да каже някоя дума. От думите не се съди за човек. Много пъти човек ще каже някои неща, които не трябва да ги каже. Не мислете, че всякога ние казваме това, което трябва да каже. Научете се да слушате. Хубаво да слушате. И в хубавото слушане има следната философия. Някой човек иска да ти говори повече отколкото трябва. Ще му кажеш. Много хубаво говориш, но имам спешна работа. Втори път пак ще те слушам. Той е учтивост. Учтивост се изисква. А пък ти кажеш, страшен дардорко е този. Не, ще си кажеш, много хубаво говори. Онова, което той знае за вас, може да е безсъдържателно. Но той е станал проводник на това знание, което има. Нека неговото знание да мине през теб. Нали някой път четете книга и разправяте какво писал там авторът. Сега да ви изведа някои педагогически правила. Бащата някой път не иска синът му да каже нещо. Бащата е авторитет. При него синът трябва да бъде смирен. Мнение не трябва да има синът. Ако иска да говори синът на баща си, ще му каже, че тук една книга на един виден писател и там пише така и така. Една котка ходи из салона и седна на един стол. Учителят казва, Тая котка е предмет на училище. Не давайте съвет на баща си, а ти хубаво го изслушай. Обичай баща си. Ако му говориш, всичкия му авторитет пада. А пък бащата като възлюби сина си ще каже, учена глава е той и много ме радва. Пред другите е хвали сина си. И синът трябва да бъде скромен. Сега някои от вас заемат положението на бащи, а други на синове. Сега уния от вас, които са бащи, да са на положението си, а синовете да не си дават своето мнение. Срещам една сестра, която казва Аз съм възрастна, майка съм. Щом си майка да знаеш, че щом постъпиш неправо, син ти може да не ти каже нищо, но вътре в себе си той схваща. Постъпката ти трябва да бъде много деликатна. Ако искате възпитание, трябва да отидете в съвременната дипломация, да видите каква изящност има в думите. Всяка дума е преценена. Той ще му държи палтото, като си отива. Не келнерът, а той ще му държи палтото да се облече и ще го изпрати. Аз го харесвам това. Много е хубаво. Тия шишета са отлични, но напълнете ги с най-хубавото съдържание. Понеже вие няма да изпегнете, когато и да е всички тия противоречия, които сега ще съществуват, ще ви сполетят. Ще дойде един ден, когато ще трябва да го направите. Направете го сега, ти казваш. Аз не мога, но с думата не мога, не можеш да караш. Пак ще трябва да можеш някога. И може би при следващите условия ще бъде много по-тежко. Направи го сега. Не за хората. Направи го за себе си, и за ближния си, направи го за идеалният, направи го за Бога. И всичките изпитания, които минавате, вие ги правите за три неща. За себе си, за ближните си и за Бога. Бог ви люби и ближните ви любят. Правите ги за тези три неща и ако така правите, ще се осмислят работите ви. Младите имат една погрешка, те казват, Старите са извеени. Че кое е хубавото в света? Което не е извеяно или което е извеено. Извените работи са хубави, Извеяното жито и е хубаво. Български израз има извеен човек е той. Извееното жито е чисто и може да стане на брашно, а пък неизвееното жито не е още готово, има слама в него. И желая всички вие да бъдете извеяни. Човек трябва да бъде посаден, да изникне, да цъфне, То е хубаво състояние. После да завърши да усрее и да го извеят. Като мине тия положение и стане извеян, той е един отличен човек, възпитан човек. Вие сте пратени за това на земята. Ние сме пратени на земята, за да извършим волята Божия и да придобием онова, което искаме. Ние искаме сега заплата. И в невидимия свят не дават заплата преди да свършиш работата. Когато дойдоха учениците при Христа, поискаха единят да седне отдясно на него, а другият отляво. Христос им каза, Аз да дам не мога, но на когото е приготвено, които са достойни. Ще се даде на този, който е учил и работил добре. Но този, който не се учи и който не живее добре, няма да му се даде. Това помнете го. Няма да се даде даром. Знаете ли какво нещо е дарум? Дар на турски значи тясно. После имаме Ом. Ум. Значи, че през тесен път ще минеш, за да ти го дадат, а трябва да имаш ум, за да можеш да минеш през тясното. Като ти дадат дар, ти трябва да имаш ум да знаеш как да го използваш. Ако нямаш ум, никак няма да оцениш дара. Само при отличен ум, при отлично сърце и воля, само тогава ти го дават. По тесния път ще минеш, за да ти го дадат този дар. Сега ще учите. Този брат е писал темата. Учителят, чете е темата на един брат. Идеята е такава. След като туриш храната в устата си и почнеш да я дъвчеш, енергията, която е скрита се всмуква през нервите и ти се усещаш укрепен. Според сегашната теория, за 4 часа трябва да стане храносмилането и тогава да приемеш енергията а пък ти 5-10 минути след яденето усещаш енергия в себе си. Значи част от енергията се приема от нервната система и част от симпатичната нервна система. А храносмилането е най низшия процес, от който се изпраща храната в организма за изграждане. Има храна за изграждането на мускулите. Дето има някъде някой отслабна ли членове, изпраща им се храна. Тогава с яденето, за да бъдеш умен, умни храни трябва да ядеш. Кои са умни? Ти най-първо ще заколиш една овца, която е най-умната. Но ако заколиш най глупавата овца, да ви се говори на окултен език, ще каже някой. Как така? Че това е страдание, нали? Страданието проистича, когато едно същество не иска да умира. То е на тая степен на развитие. То счита за благо да живее. Не му създавай нещастно положение, понеже това нещастие ще влезе с теб. Но има животни, които са готови да умрат. Умирането е един процес на трансформиране. Това животно, като влезе в тебе, има желание да се трансформира в теб. Тогава с храната е естествена. Ще дадеш на това животно много по-добри условия, отколкото има отвън. И трябва да знаете, че един ден, каквото сте яли, на всички и пернати, на всички ще се върнете и ще им дадете условия да се върнат на земята. Вие ще станете причина те да се върнат на земята и да прогресират. Не само това, но Господ ще ви прати да им служите, за да прогресират. Бог праща ангел на един грешен човек да му служи. Той е свързан. На вашия вол, който уре на вас, ще му служите. Ще го милвате, няма да го мушкате с стен. Тия неща са неразбрани сега. Когато дойде провидението да ви впрегне, тога ще станат ясни тези неща. Мислете за това време. Та на всички същества, на които имате да давате, ще се върнете да им помагате. Към всички същества трябва да имате едно правилно отношение. Сега аз мога да взема тая котка, да я хвана за опашката и да я набия неи. Но в нея има една човешка душа, която е влязла. Човешка душа, нищо повече. Ще слуша сега. Чрез котката слуша. Откъде е този умо и на стол да седне, даже? Той е едно състояние на човек, не е животинско състояние. Не е много възвишена тая човешка душа, която е влязла. Те са души, които се нуждаят. Всички животни са сега пълни само с човешки души от разни степени. Животинското царство е пълно с тях. За предпочитане е да живееш в една котка, отколкото увън. Вън е ужасен студ не скоди. В една котка е все таки по-хубаво място. Та да, зачитайте Божия закон, учете. Мен ми е приятно много неща сте научили. Вие сте много по-умни сега, отколкото сте били в началото. Много работи знаете. Само, че това, което знаете, не сте го приложили. Някой път, като проповядвам на един човек един час и го обърна, той казва «Защо съм такъв глупът да ходя при него да го слушам?» Той е неразбиране. За мен знанието е важно – Откъдето където и да иде то? Едно дете ми разправи нещо. Приятно ми е. Едно дете става за мен обект да го изследвам. То носи знание за себе си. То не може да чете, но аз мога да чета. И всеки един човек е лист от Божествената книга. Радвай се, че можеш да четеш от него. И ако не можеш да го четеш, Обърнете го, следващия лист ще четете. Не го считайте, че другите листове, които не сте разбрали, че те са неразбрани. Един човек, който ви е неприятен, не го обичайте. Ще дойде друг, който го обича. Няма човек, когото хората да не обичат. Сега в заключение кажете ми какво трябва да бъде заключението. Допуснете чега, че ви се пада едно наследство от един милион. Какво трябва да направите с него? Можете да мислите по този въпрос, но в дадения случай трябва да знаете кое е най-важното. Като имате 1 милион, кое е най-важното да направите и да ви тръгне напред? Щом получите един милион наследство, ще отидете при всички уния, на които дължите, които сте закърпили и на този си, на онзи ще се изплатите, ще им дадете. И колкото остане тогас, то е. Разплатете се, че те да благодарят. Да знаете, че Господ е пратил това благо не само за теб. Това наследство е дошло и за тях. Те всички се молят и от той наследство и за тях да има. Платете си. Това е доброто. И след като се разплатите, повикайте тия, на които сте дължали и им дайте един хубав обяд. Това е второто благо. Това е естествения път. Не е някаква голяма философия. Колко е часът? 6.30 Изгряво е слънцето. Отче наш. Следват гимнастически упражнения. Времето е тихо и хладно. Небето е ясно. Трета лекция на общия окултен клас Държана от учителя на 7 октомври 1936 г. Сряда в 5 часа сутринта София Изгреб.